Aleluia, slavă ţi Doamne, Iisus Cuvântul lui Dumnezeu, Te iubim și Te rugăm, dăruiește ne taina ta inimii sfinte, ca un izvor de gânduri sfinte, de fapte desăvârşite, dăruiește ne harul, care să ne descopere tainele Tale, cele îndumnezeite, când Biserica cea luptătoare o unești cu Biserica ta cea biruitoare, descopere taina când rânduiești cetele sfinților, cuvioșilor, slujitorilor, arhiereilor, mucenicilor, pusnicilor, proorocilor, călugărilor, titorilor, drepților, milostivilor, blânzilor, aleșilor. Arată-ne când din inimile lor face o biserică sfântită în care să vii împreună cu Tatăl Ceresc așa cum ai făgăbit și să vă faceți în ea sălași templu, cetate sfântă Sionul Cel Ceresc Taborul Luminic Sinaiul Cel Dumnezeu să vii ca un ocean de iubire ca un rug imens în de în care tu ca ar fi ceresc, vii ca să sfășești liturgia iubirii și slavăi, așa cum niciun tăi nu și încipiesc. Auria slavă ce Doamne Iisuse viscaște, cuvântul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, de ne taina inimii sfinte, ca un sfânt potrivit în care stai tu, ca să te vedem cu ofii conștiinței ca într-o oglindă. Să ne arăți cartea vieții deschise la foaia unde numele noastre sunt pomenite, apa vieții în care piatra acea albă cu numele nostru cel nou să scris cu litere nemai întâlnite fiindcă este mai de preț decât cel de fii sau fiice ca să vedem cum soarele tău alungă norii necazurilor și negura păcatelor să zburăm prin Ierusalimul cel ceresc când în bolțile bisericii inimii auzim glasul tău cel ceresc și Dumnezeu și să trăim taina ascunsă în cuvântul tău Oile mele cunosc glasul meu. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuse Hristoase. Cuvântul lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina Inimii Sfinte, a celor care, fiind curați cu Inima, te-au putut vedea. În ea, ca într-un potir, ai putut intra. În ea, Tainele tale cele pentru noi pregătite, Și îngerii tăi s-au putut aduna. Căci gândul nostru înaripat, Ca printr-un cer plin de stele alburate. La steaua dată nouă s-a oprit, Să vadă îngerii pe care ne-ai dat, Noi, icoanile sfinților, Trecând ca un râu, printre zalele de aur am contemplat taina botezului cu Duh sfânt și cu foc în fața porții de foc a bisericii tale care este de foc peste noi ai cunat taina cea pururea sfântă a iubirii tale o purtăm în suflet ca pe un dar sfânt și minunat fiindcă ea este taina cea de ungea și de unge miștină.